Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. V pravý čas, napsal Luboš Zimňok. Není žádným tajemstvím, že v turnajích hraných švýcarským systémem rozhodují poslední kola. Jistě nelze mít před posledními koli nula bodů a věřit v medaily, ale pokud jste někde těsně pod vrcholem, mohou vás poslední kola vystřelit vysoko. Nebo také naopak. Mistrovství Evropy družstev se blíží ke konci. Prohra českého týmu z Francií v Open Turnaji v sedmém kole je nepříjemná, nikoli tragická. V konečné tabulce nakonec můžeme být výše než francouzi. Ve Švýcarech opravdu rozhodují poslední kola a dobrý finish. Ale pozor, jeden kolega, který v jakémsi Open Turnaji prohrál vše od třetího kola Švýcaru, kdy si vtipně poznamenal, že s těmi posledními koly mám sice pravdu, ale nikdo neví, která kola jsou ta poslední. Z vlastní zkušenosti však mohu říct, že vás někdy prohra v pátém či šestém nebo i sedmém kole může opravdu vystřelit vysoko, protože cestou nahoru sbíráte saláty, kteří se do popředí dostali jaksi nedopatřením a postupně klesají dolů. Problém je, že nevždy dostanete saláty. Češi prohráli se silným týmem Francie. Žádná tragédie. Prohra jednou musela přijít. David Navara měl na první šachovnici bílé figury s etiennem Bakrotem. David si od zahájení budoval dobrou pozici a zdálo se, že soupeře časem zadusí, zvlášť poté, co získal pěšce. Bakrot však hrál vynalézavě a pokusil se aktivizovat svou věž a střelce. Koncovka možná byla za bílého vyhraná, ale asi jen málo kdo by čekal, že kremíze povede zisk dalšího pěšce. Po 25 střelec bere A6, už se to za bílého zřejmě nedá vyhrát. K výhře vedl tah 25E5, ale to je tah, který normálního člověka jen tak nenapadne. Když se podíváte na počítačové varianty, má to logiku. Po 25E5 se dostane i druhá věž na královské křídlo a černý ápěšec se daleko nedostane, ale dokud neuvidíte závěrečné pozice z motorových analýz, takový tah vás jen tak nenapadne. Takže ano, kdyby byl David nějakým způsobem napojen na počítač, mohl vyhrát. Tajdaivan Nguyen měl včera smůlu. Ne. Neudělal žádnou tragickou chybu, ale Žil Musard prostě sehrál fantastickou partii a bylo úplně jedno, kdo proti němu sedí. Tahle partie francouzovi dokonale vyšla. Jen těžko se hledají Vanovi chyby. Několikrát možná mohl hrát lépe, ale zlom přišel asi až ve 43. tahu. Tak dáma A8 vypadá logicky, ale zpětně se ukazuje, že dáma by stála lépe na C8. Odkud se mohla dostat na kobylku Bílému králi. Štěpán Žilka rozehrál s Loránem Fresinetem skockou hru. Zahájení, ve kterém může mít bílý mírně navrh, ale černý by tomu musel trochu pomoci. Fresinet se ale nikam nehnal a zaměřil se na bezpečnost. Remíza. Škarohlídi se konečně dočkali. Na čtvrté šachovnici nastoupil Richard Stalmach a prohrál s Maximem Lagardem. Tragické je, jak prohrál. Náš hráč sehrál černými skvělou partii a asi nikdo nečekal, že se dá jeho pozice prohrát. Dámská koncovka s nestejnými střelci, v níž měl opěšce více, nevypadala na to, že by mohla rychle skončit. Ale stalo se. Po šachu na F7, 37 dáma F7 šach, má černý jediný tah, po němž neprohraje. Být to v časové tísni, bylo by omluvitelné, že černý nenašel tah král D6, ale Richard měl na hodinách kolem 20 minut a zhruba 10 minut spotřeboval na ústup král B6, po kterém buď dostane černý mat, nebo přijde o dámu. Chceli někdo naše mladé hráče kritizovat, pak tato partie je výbornou příležitostí. Je paradoxní, že černý hrál proti ratingově mnohem silnějšímu soupeři takřka dokonalou partii, ale pak udělal blunder, za který by si měl nakopat. Stává se, ale Richarda alespoň může těšit, že kritici budou z jeho hrubky nadšeni. Prohra není zrovna příjemná, ale všechno zlé je k něčemu dobré. Po případné výhře by náš tým vyskočil v tabulce moc vysoko a dostali bychom těžkého soupeře. A jak víme, poslední kola rozhodují, takže porážka možná přišla v pravý čas. Ženy jen remizovaly s Belgií. Možná to kapitán ženského týmu Tomáš Polák viděl podobně jako já, tedy že by to mohl být lehký zápas a tak nechal odpočívat Julii Movsesian. Zápas to měl být lehký a dovolím si to tvrdit i teď, když už znám výsledek a viděl jsem partie. Natálie Kaňáková na první desce neměla lehkou soupeřku. Hane Gusens nehraje špatně a rating má dokonce vyšší než Natálie, ale naše hráčka ve výměné variantě francouzské obrany neměla problém s vyrovnáním a následnou remízou. Na druhé desce se asi čekalo více od Nataše Richterové, Daria Vanduj v však také není žádné ořezávátko a a ošachu ví dost na to, aby získala s naší hráčkou lepší, možná vyhranou, pozici. Natasha přišla o pěšce už v zahájení a pak přešla výměnou lehkých figur do špatné koncovky těžkých figur, kterou Stockfish místy hodnotí jako vyhranou, ale víme, že tyto koncovky v praxi nebývají tak jednoduché. To se ukázalo i při partii. Sedět proti Natasha silná hráčka, asi by to byl rychlý konec, ale Daria si nechala vyměnit dámy, což by samo o sobě nebylo špatné, ale při výměně si silně znehodnotila postavení pěšců na dámském křídle. Pak už se to nedalo vyhrát, bez hrubých chyb, za žádnou stranu. Anna Lhocká prohrála s Tiany Derik. O výsledku rozhodla až časová tíseň naší hráčky. Koncovka věží a střelců s pěšcem méně byla sice za černou špatná, ale nemyslím si, moc jsem se na to nedíval, že by měla být prohraná Olga Sikorová jednoznačně přehrála Nelu Van Huyse. V průběhu časové tísně a těsně po ní se sice naše hráčka trochu zamotala, ale soupeřka svých remízových šancí nevyužila. V předposledním kole si muži zahrají s Litvou, ženy budou hrát se Švédskem. V obou zápasech jsou naši hráči a hráčky favority, ale nezapomínejme, že šachy jsou sport.